és most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Elnézést, hogy a tegnapi találkozott, lemondtam, de hogy nagyjából ma aludtam annyit, amennyit egyébként eddig összesen nem aludtam, hogy aludtam négy órát, és most sem vagyok valami azé acélos állapotban, úgyhogy majd pótoljuk a tegnapot, de gondoltam, hogy nem betegítenek meg. és azt kérdezem tőled, hogy vannak-e benne bármilyen reminiszenciák, akkor, amikor hallgatod az itteni szereplőket? nem hallgattam Hon Gábort és Lánci Tamást, aki Lánci Andrásnak, aki nekem András, egy a fia két felvilágosult okos fiú, nagyjából ö, olyanok, mint akik egyébként körbe a, a médiát, a legkülönbe jelentett ilyen fix pár, olyan, mint a Popov házas pár, csak éppen nem mikor csajáznak, hogy beszélgetnek külpolitikai dolgokról, Amerika befolyásáról, és az az érvrendszer, amit használnak, pró kontra emlékeztet engem arra a világra, amikor én gyerek voltam, és azon gondolkodom, hogy ez mennyire stimmel, mennyire nem, de ennél sokkal jobban foglalkoztat az, hogy valamelyiküknek igaza van-e, mert akkor az én személyes berzenkedésem az, hogy maga a nyelvezet nem tetszik, tökéletesen lényegtelen, hiszen nem az a kérdés, hogy kinek a nyelvezete tetszik, hanem az a lényeges, hogy fel tudom-e deríteni azt, hogy itt mi a probléma, és függetlenül attól, hogy az nekem tetszik-e vagy sem, tudok-e hozzá viszonyulni? Nem tudom, érthető az, amit mondok. Amit mond az de nem hallottam egyik urat. S... Az ebből a szempontból közömbös, én csak azt mondom, hogy magát a jelenséget ismered-e, és ha ismered, hogyan viszonyulsz hozzá? Mondom, nehéz úgy valamiről beszélni, hogy nem tudom, miről van szó, de most megpróbálom lefordítani a magam napi tapasztalatára. Az nyilván... Elég nyilván. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok beidegződés, reflex van, mindenfajta korokból, mindenfajta megközelítés létezik. Én azt hiszem, hogy most túl azon, hogy kinek mi jut eszébe akkor, amikor ránéz a, mondjuk a térképre vagy Amerikára, azt nagyon gyakran elfelejtjük, és ez, ez rám is áll, tehát ez mindenkire áll, minden külpolitikai áll, hogy a dolgoknak több rétege van. Tehát van egyszer. Igen, van egy, egy világhatalmi, nagyhatalmi, globális, nagypolitikai réteg és szint, és ezek működnek, de ezen belül még léteznek regionálisak, sőt, léteznek országosak, és most, hogy ezt, le, kódo, me, megkód, a, ezt a kódot megfejtsem, Amerikának a, a bizonyos lépését lehet nézni abból a szempontból is, hogy, hogy a, a külpolitika hogyan mozog, de lehet nézni abból a szempontból is, hogy hogy bizonyos gazdasági érdekek vannak, egyszerűen lokális gazdasági érdekek is vannak, de lehet nézni olyan szempontból is, hogy, hogy az amerikai társadalomban ö, éppen milyen, milyen ö, folyamatok zajlanak le, hogy ö, például milyen, milyen politikai erő jön elő, vagy milyen politikai irányzatok ö, kapnak nagyobb nyilvánosságot. Ettől még az amerikai külpolitika, most akkor ha maradunk Amerikánál, alapvonása nem változik, de az, hogy milyen területre koncentrál, hogy milyen, milyen lépéseket tesz. Hát például az is, az is egy szempont lehet, erre ritkán gondolunk, hogy, hogyha van valahol egy nagy válságóc, az az összes többit háttérbe szól. Hogyha függed, hogy azok amúgy fontosaknak, hogy ott mi lenne az amerikai vagy az érdek, vagy az amerikai külpolitikai érdeke, egyszerűen, először meg kell oldani ezt a feladatot, most ezzel foglalkozunk, amikor a, most visszamegyek nagyon messze, Vietnami vietnámi háború volt, az minden tűberelt, akkor azt először... Jó, jól beszélsz, segítesz abban, hogy egyszerűen fogalmazza meg azt, amit, mert közben itt Perman gondolkodom, tehát hallgattalak téged, kikapcsoltam a mikrofont, és járt a fejem. E, és arra jöttem rá, hogy valójában azt mondjam neked, mint nálam okosabb és öregebb embernek, hogy nemes bácsi, bár bácsit nem mondunk, idős férfi van nemes úr Mondja már meg nekem, hogy nekem értenem kell-e azt, és ha igen, akkor tessék szívesen nekem segíteni abban, hogy ahogy változnak a korok, jönnek új kormányok, amelyekkel egyébként a koroknak nem kell automatikusan kialakulnia, de én nekem hogyan kell viszonyulnom ahhoz, hogy valamit valamikor jónak gondolok, valamikor rossznak gondolok, mert egyébként engem erre próbálnak rávenni, Minek alapján változtassa meg azt a képet, amit korábban kialakítottam? Hogyan maradjak ebben szuverén? Hogyan ne érezze magam azt, mint aki állandóan hozzáköti a grabancát valakihez, és követi őt, és minden nap megkérdezi tőle, hogy akkor most mi a viszonyulás, mert maga ismeri ki magát abban, amivel a kapcsolatban egyébként naponta véleményt formál. Hát, nézd, normál esetben egy átlagpolgárnak nem kell a nagy filozófiai és globális és egyéb problémákkal foglalkozni, mert nem rá tartozik, és gyakran nem is... Jó, csak én most egy nagyon egyszerűen azt mondom, hogy Amerika jó, Oroszország rossz. Amerika rossz, Oroszország jó. Ezeket az ember próbálja valahogy megérteni. Illetőleg, ha azt mondanák, hogy Amerika se rossz, Amerika se jó, Oroszország se rossz, Oroszország se jó, de pénz beszél és kutya ugat, akkor azt megint értem, de nem ez van? Nem, ez így van, de én ezeket a kérdéseket mindig a másik oldalról közelítem, tehát nem Oroszország rossz, és Amerika jó, hanem azt mondom, hogy van egy konkrét konfliktus, ebben a konfliktusban ki milyen szerepet játszik. És bizony az is előfordul, hogy ugyanabban a konfliktusban ugyanaz a szereplő, hol ilyen, hol olyan szerepet játszik, egyszer az egyik dominál, egyszer a másik, de csak a konkrét ügyvön keresztül lehet ezt megközelíteni. Tehát abból kiindulva, hogy én jó vagyok, tehát minden, amit csinálok, jó a másik az rossz, minden, amit csinál rossz, ez így egy hülyeség egyébként a belpolitikában is. Ebben teljesen igazad van, csak most jelen pillanatban ember nem tudja kiismerni magát az ügyben, hogy tehát az ember hallgatja a Kossuth rádiót, nézi a televíziót, ami aztán rövidesen át fog alakulni, hiszen tudjuk, hogy ez valami egészen hihetetlen képződménye fognak majd létrejönni, ezért más tészta, és ebben arról van szó, hogy például Ara kovács Attila, akit én egyáltalán nem ismerek, egyfolytában azt mondja, hogy hogy fog idejönni Merkel, minket majd nagyon le fog szúrni, ez teljesen nyilvánvaló, és hogy mennyire gáz, hogy ezt követően idejön a Putyin. És én próbálom ezt megérteni, és nem megy. Nem vagy egyedül ezzel. Én azt hiszem, hogy önmagában se, egy, se, a, se a látogatás, egyik látogatása jelent önmagában semmit. De önmagában ugye arról van szó, hogy, hogy, hogy a mai ellenzéki média és az abban megszólalók azt mondják, hogy önmagában az szégyen, hogy Magyarország meghívta a putyit, aki ráadásul ezt el is fogadta. Hiszen ez nyilvánvalóan kikezdése annak az együttműködésnek, ami egyébként abban manifestálódik, hogy Magyarország is tagja a NATO-nak. Nem, hát itt nyilván megelőlegeznek valamit, amire egyébként jó okuk van. Tehát ugye mit csinál egy politikus, vagy mit csinál egy jellemző, extrapolál, előrevetíti azokat a tapasztalatokat, amelyeket korábban szerzett. Most ebből kiindulva az valóban így van, hogy ma Magyarország hát legalábbis a tűzzel játszik, amikor valami a különutas politikát akar folytatni, vagy ennek akár csak a látszatát is kelti. Itt valami... álljunk meg, Gábor. Mit jelent az, hogy különutas politika? Az azt jelenti, hogy akkor, amikor belépsz egy klubba, akkor ezért kapsz bizonyos előnyöket, és fizetsz egy bizonyos tagdíjat. Na most, ha nem fizeted a tagdíjat, akkor előbb-utóbb megkérdezik, hogy akkor nem veheted ki. De az a kérdés, tehát Péper abola amit te mondasz, hogy olyan egyáltalán politika, mint olyan létezik-e, hogy az adott esetben mindjárt valami nagysághoz kötött, amivel mi nem rendelkezünk. Nem. Szerintem ez még a nagysághoz se kötött. Tehát, ha tényleg van egy klub, és ott, ott vannak valamilyen ok, módon kízzak... de akkor arról van hogy van klub, és van nem klub, mert a külön utasság az kizárja a klubot. Igen, csak a dolgok sohasem feketék-fehérek, mert azt tegnap beszéltünk arról, hogy vannak ilyen töréspontok. Tehát amikor a háború van, akkor, akkor nincs miről beszélni, akkor, akkor minden egyirányú, minden egysíkú, minden egyértelmű. Akkor addig, ameddig például klubtag vagyok, ugye lehet, lehet feszegetni a húrt, lehet, lehet. De mit gondolom külpolitikailag arról a... Most kögni fog? Arról a magatartásról, amit Orbán Viktor megpróbál megvalósítani, és ebben mindannyian ilyenak vagyunk, egyébként mindannyunkban van Orbán Viktor, de Orbán Viktorban is van mindannyian belülünk. Vegyük ki ebből az egész történetből azt, ami nekünk jó, és hagyjuk benne azt, ami rossz. Az egy másik kérdés egyébként, hogy ez létezik-e vagy sem, de azt kérdezem tőled, hogy erre elvileg van-e lehetőség? Vegyük ki a klubból az összes jót, és hát, ha nem veszik észre, hogy a rosszat bent hagytuk. É, így, hogy magába erre nem lehet válaszolni. Egy darabig ez megy, egy idő után nem megy. Egy darabig ez bizony... Jó, akkor legyünk ennél konkrétabbak. Mi a helyzet ma Putyinnal? Putyinnal az a helyzet, hogy pillanatnyilag egy kvázi hidegháború egyik szereplője, amelynek a másik szereplője a most Mondhatnánk azt, hogy a nyugat, de mondjuk az, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok, tehát a, vagy a NATO. És ebben a helyzetben az egyes részszereplőknek a mozgástere hát bizony nagyon leszűkül. Ez a hidegháború, ebben a hidegháborúban van-e jó és van-e rossz? Nehéz erre válaszolni. Abban a hidegháborúban, amit klasszikus módon hidegháborúnak neveztek, abban utólag el tudjuk mondani, Amerika volt a jó, és Oroszország volt a rossz, legalábbis annak idején ezt az ember, vagy a Szovjetunió, ezt így tanulta, függetle, vagy, vagy erre jött rá, függetle attól, hogy akkor épp az ellenkezőjét tanították neki. Nem, én megint csak a másik oldalról, ezt most csak az ukrán-ukrajnai konfliktus irányából lehet megközelíteni. És az ukrajnai konfliktusban, ha megnézzük, tulajdonképpen tényleg, ha a leszűkítem Ukrajnára, akkor itt egyértelmű, hogy Oroszország egy negatív szerepet játszik, mégpedig azért, mert fizikai erővel bent van egy másik országban, elfoglalt ennek egy részét, és hát háborús háborús helyzetet generál, részint saját hadseregével, részint, de maga magáltal támogatott erőkkel egy másik ország egyik részében. Innentől ez egyetemen negatív. Mindenki, aki ezzel szembeszáll, az, ha úgy tetszik, most mutatnánk azt, hogy pozitív irányba mozog, de Nyilvánvalóan ezek az események egyrészt nem maguktól fejlődtek ki, hanem van egy előtörténetük, és ebben már korán is játszott mindenki pozitív szerepet. Másrészt pedig vannak érdekek, amelyek rárakódnak erre a konfliktusra. Putin természetesen ma ő, olyasmit tesz, amit nem szabadna tenni egyébként, ha úgy veszük, még Oroszország távlat érdeké szempontjából sem, de azért Putyin is egy kényszerpályán mozog, meg a vele szemben föllépők is kényszerpályán mozog, mert van egy nagyon érdekes, most egy, egy test. De most egy pillanatra várjál, hogy csak eszembe jut, csak nagyon lassú vagyok, jobb vagyok, mint tegnap, de lassú vagyok, hogy tegnap láttam a tévében, vagy ma láttam, mert nem tudok -e, -e, aludni, hogy arról beszélt a Mikola, hogy hidegháború azért se lehet jelenleg, mert nincs meg az a két nagyhatalom, amely annak idején volt, mert ma mikor a nagyhatalom egy van, az pedig az Egyesült Államok. De fizikailag nem tud létrejönni az a hidegháborús hangulat, ami annak idején létrejött. Mikorának abban igaza van, hogy a, az akkori, a korábbi ellensúly az or, a Szovjetunió nem létezik, és Oroszország ezt a szerepet nem tölti be, mikorának abban nincs igaza, hogy a ő részesei vagyunk az Európai Uniónak, és, és ez a, ez a rész, ez azt jelenti, hogy, hogy meg se tudnánk nélkülön mozdulni. Tehát azt szerintem mindenki látja, és ez nem kell se politikusnak, se elemzőnek lenni, hogy az Európai Unió nélkül, hát nincs élet az Európai Unión kívül, ez egy tévedés. Meg kell nézni hogy a táblákat, hogy miből készülnek a beruházások, az Európai Unió támogatásával, hát nyilvánvaló. Ennélkül a pénz nélkül a magyar gazdaság sehol se lenne ma. Ez az egyik. A másik, hogy az Európai Unió ad bizonyos védettséget abból a szempontból is, hogy hát nézzük meg a, a nehéz helyzetbe került országokat, ezeket azért végül is megmentette, úgyhogy hogy elég komoly pénztál áldozatra. Azért ez, ez is egy fontos dolog, még akkor is a Magyarország eredmény nem volt szüksége, vagy nem így volt szüksége. És de a harmadik, hogy mi speciál ez a földrajzi egyetünkből adódik, jobban függünk az orosz földgáztól, mint a többi Európai Uniós ország, vagy mint az Európai Uniós országok többsége, mert vannak még nálunk is jobban függő országok. De ennek a függésnek pont az az Európai Uniós tagság ad valamilyen szabvalamilyen határt, ezt teszi elviselhetővé, és semmiképpen se akkor ez a függés, hogy a, ha úgy tetszik különutas politikát tenne szükségesé, tudnélik ezt is látni kell, a zsarolás az mindig két oldalú. Tehát mi mindig arról beszélünk, hogy Európa mennyire ki van szolgáltatva az orosz földgáznak. Ennél csak Oroszországban jobban kiszolgáltatva az európai földgáz mert senki más nem vesz pillanatnak tőle, külön kell választanod a propagandát és a valós érdekeket. És a valós érdekeket lehet racionálisan mérlegelni. Tehát igenis, főleg. Jó, de te a hétköznapokban mennyiben ér, e, tapasztalod azt, hogy ezeket e, fogalmazzák meg és ezeket érzékeled, nem pedig valami felturbózott a valósághoz, ki tudja milyen módon e, köszönő viszonyban álló dolgokkal találkozol? Kiről beszélt, milyen szereplők? Most uh, továbbra is a kelettel való. Tehát ugye itt elvileg van egy olyan keleti nyitás, amely keleti nyitásnak az eredményeiről eddig se volt mindenki egyértelműen megbizonyosodva, de most hirtelen maga a kelet kapott egy olyan címkét, ami alapján az ember azt mondja, hogy most hogyan lehetne halkan becsukni az ajtót, mégse ezt tapasztalja. Én azt hiszem, hogy a keleti nyitásnak lehet önmagában értelme, de itt most. Egyszerűen nem látom azt, hogy mi az, amit kaphatunk, és mi az, amit adhatunk. Mondok egy példát, megint csak egy történet példa volt. A keleti nyitásnak lett volna lehetősége akkor, amikor, az Európa, amikor Magyarország még nem volt az Európai Unió tagja, és Kína, amely fölmérte, hogy Magyarország 5 percen belül az Európai Unió tagja lesz, megpróbált itt egy, ha úgy tetszik, hát hídfőt kiépíteni. Nem tudom, emlékszel-e volt egy idő, amikor ide, itt voltak kínai, kínaiak, akik itt letelepettek, akik itt kereskedtek, akik itt sok minden csináltak, akiket egyébként kiszekáltak innen. Akkor volt egy idő, amikor a kínaiak megpróbálták megvenni a Malévot, és akkor az azt jelentette volna, hogy minden kínai, aki Európába utazik Budapesten száll le először, ez is megszűnt. Tehát lett volna egy olyan lehetőség, hogy Kínának mi itt, és ez egy igazi keleti lett volna, Kínának mi itt adunk egy olyan hát, bázist, amivel aztán a Magyarország, amikor bekerül az Európai Unióba, akkor az itt élő, letelepedett, mozgó, működő kínaiak, tőkések, maga a kínai állam is, szintén bekerül az Európai Unióba valamilyen módon, ezt kihagytuk. Nézd, ebben kapcsolatban úvattal lennék, mert néhány háttérbeszélgetés arról szólt, hogy ebből a szempontból Kína nem más, mint éppen a pénz és a pénz mozgásából adódóan, mint Oroszország, vagy az Egyesült Államok, vagy Franciaország, tehát magának a tőkének a működése, tehát az, hogy attól, mert itt vannak, attól még épp úgy dolgozhatott volna a hazai gazdaság ellen, mint ahogy egyébként jelenleg ezt elmagyarázzák a visszolgáltatással kapcsolatban, a franciákkal kapcsolatban. Jó, hát szóval ez, ez a teljes félreértése hát a piant. Hát jó, ahogy a teljes félreértése, vagy éppenséggel a pontos ismerete, ezt most nehezen tudnám elmondani, csak visszemlékszem olyan beszélgetésekre, amelynek az összes részletét egyrészt nem tudom, másrészt nem is tehetem, hogy felidészem. Csak, át, csak szájtátva ültem és hallgattam olyan összefüggéseket hallgatva, amelyekről én korábban sohasem hallottam, és amelyeket egyébként az illető nekem elmesélt, de ugyanezt a rádió nagy nyilvánosság előtt már nem akarta, amit egyébként tudomásul vettem. És aki egyébként a téma közvetlen ismerője volt, mármint azon a területen, ahol éppen ezt előadta. Tehát ezért is mondom neked, hogy próbálom magamat... E többé-kevésbé kiismerni, de nem megy. Valamikor a héten találkozunk, az ma biztos, hogy nem lesz, és azt se állítanám, hogy holnap nem folytatjuk ugyanezt a beszélgetést. Jó. De arra ar ar ar nem voltál még választ, hogy most egyébként Arakovács Attilától teljesen függetlenül önmagában az egy negatívum-e, hogy Putyin márciusban Magyarországban látogat. Önmag... A gonosz jön-e ezzel Magyarországra? A mostani konkrét helyzetben, ezzel a mostani konkrét magyar vezetéssel, ezzel a mostani magyar konkrét külpolitikával, amit, amit mindenki lát, nem csak mi. Én szerintem ez egy olyan húzás, ami több veszélyt rejt magában. lehetőséget, De meg kell várni, és majd amikor... De mondj egy veszélyt. Majd a... Mondj egy veszélyt. Hát az egy, az egy nagyon komoly veszély, hogy, hogy az, az egészből az derül ki, hogy, hogy mi most akkor sarkítok, és beszélek a politikai jellemzők stílusába, Putyin püncsi vagyunk, miközben nem kapunk semmit. Vagy semmi értékelhető. Vagy semmi olyat, ami Magyarországnak jó. De akkor minek jönne ide? Hát mert ő viszont úgy érzi, hogy valamit szeret. Putyin szemszögéből teljesen logikus. Ha én Putyin lennék, azt mondanám, hogy megpróbálunk föllazítani az Európai Unió egységes frontját. Hát ez Magyarországgal ezt meg lehet tenni? Magyarország elég nagy ahhoz, hogy fel lehessen lazítani az Európai Egységet? Hmm, hát, aki a kicsit nem becsül, az a nagyot nem érdemli egyébként. Igen, Magyarország nem nagy, Magyarország, sőt, Magyarország pont pont egy olyan lehetőséget ad, hogy hogy ő, nyilván egy nagy országval ez nehezebben megy, de még az is, elfog, még az is elképzelhető, hogy, hogy a rés, amikor már ott a rés, akkor, akkor már másképpen van. Hát ne felejtsük el, az Európai Unióban a döntéseknek a nagyon nagy és nagyon fontos része ö, egységesen tűnik. Jó, legközelebb majd térjünk ki, hogy mi ez, ami az a, a szabadkereskedelmi megállapodás készülő az Egyesült Államok és az Európai Unió között, mert erre egyfajtában hivatkoznak, de az igét a világára nem tudok róla sem, de ezt mindjárt megkérdezem Nuronelli Pétertől. Elvileg neked a holnap ugyanaz az időpont, amit egyébként tegnapra állt, az megfelelő lenne? Mm. Jó, beszélj napközben, de akkor én azt ajánlanám. Jó. Jó, köszönöm, és akkor hívlak még napközben. Nemes gábor hallottak. És most... Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt, lehet! Druneli Péter van a vonalban. A munkaalapú társadalom ötletek kukába való, ez most egy anyag az index -e, Mátyás László a CEU professzora, a Közgazdasági Tanszék doktori programjának vezetője. Az illiberalizmus gondolatvilága a mai magyar gazdaságpolitika számos elemében felehetős látszólag hihető és csábító alternatívákat kíván a jól bejáratott nyugatot, nyugatos nevezük liberális gazdaságpolitikával szemben. Ebben a rövid írásban azt szeretne, szeretne rávilágítani, hogy ez a megközelítés jobb esetben is féligasságokra épül, és kicsit hasonlatos, bár a kellemes, de sehova a se vezető, még lettekig leegyszerűsítő kosmai viták érveléséhez a teljes interjút vagy a teljes tanulmányt elolvashatják az indexen. Uh, többé-kevésbé ma kezdek magamhoz térni amiben benne van a karácsony és benne van édesanyám halála uh, beleértve azt amit elmeséltem itt az embereknek hogy az örökségemből fogva uh, hétköznapi anyagi problémáim nincsenek uh, az ember azon gondolkodik hogyha a rádiónak ezentúl támogatást kér akkor majd hogyan fogja ezt elmagyarázni hogy miért nem ő támogatja a rádiót miközben ezek egyáltalán nem szükségszerű dolgok maga az egész karácsonyi periódus az embert egy másik világba vitte aztán valószínűleg nem véletlen megfáztam és megbetegedtem ami betegség sem jelentős de egyáltalán nem tudok aludni és így van harmadik nap után némi insomniával az ember azért furcsán tekint a külvilágra de ma valahogy megráztam magam és volt egy hosszabb ölfeltárás aztán emberekkel beszélgettem kérdeztem nálam idősebb férfiakat, vagy nem idősebbek, de te is idősebb vagy ebből a szempontból az okosságot révén, hogy megértsem a világot, és ez az egész, az annyiban jön ide, hogy nekem mint egyszerű állampolgárnak, aki azért közben itt pofázik napközben, és azért akar véleményt formálni, tehát én most nem egy véleményvezér vagyok, mert ebből a szempontból ez tök lényegtelen, véleményformáló akartam lenni világéletemben, amikor ez a kifejezés egyébként még nem is létezett That's Azért ez az mégiscsak fontos dolog, hogy amit az ország miniszterelnöke súlykol, és súlykol, egy kétharmados párt vezetése, gazdaságpolitikai vezetése is. És ugyanakkor vannak közgazdászok, tanárok, akik ugyanakkor azt mondják, hogy ez úgy, van, ha nem is komplet hülyeség, de nem stimmel. Tehát, hogy magával ebben az egész munka alapú társadalommal, amire ma ez az ország épít, hogy ahhoz az embernek hogyan kell viszonyulnia, mert hagyhatja figyelmen kívül, de az bizonyos szempontból olyan, mintha nem venni észre a piros lámpát. Te, aki ezen a területen dolgozol, bár nem ilyen elméletekkel foglalkozol, te ez hogyan viszonyul? Hát ugye erről beszéltünk többször, hogy, hogy egy szóvalásul veszük, hogy ez van. A saját hatáskörünkben próbálunk ellenet tenni, vagy próbáljuk ezt. Próbálunk... Hogyan lehet, itt hogyan lehet ez ellen tenni? Na igen, tehát hogy, hogy próbálunk uh, fel, felhívni ennek a, ennek a helytelenségére, vagy a rossz megközelítésére, vagy a a figyelmet. Uh, de hát ugye azért azt, azt kell tudni, hogyha valakinek nem tetszik, hogy uh, Orbán Viktor a politikai vezető, akkor hát, lehet politizálni, és lehet alternatívát mutatni, ha az egyéb... <tosz> A, a, a többi lehetőség egyébként meg nem tetszik, mert ugye most például ez van, hogy, hogy a választóknak nem tudom, a negyede vagy még annyi sem szabad a Fideszre, de a maradék meg nem választ senki másból. Mert hogy úgy érzik, hogy nincs. Más sem jobb. Hát hogyha valaki ez nem tetszik, akkor és úgy gondolja, hogy neki ezekkel valamit csinálni, és hogy olyan valaki, akkor, akkor lehet csinálni valami más lehet nyújtani egy egy reális alternatívát. De hát az egész az ember nem közlekedhet. És hogy? Az egész szemben az ember nem közlekedhet. Az ember nem közlekedhet, hát igyekszel optimalizálni a magad, magad területén, de hát nem, nem tudták csinálni, nem tudtál csinálni a kádára alatt. Hát, Jó, csak az a kérdés, hogy ezek az alternatívák létezhetnek-e -e, egyfajtában? Hát maga a liberalizmus az az én szememben a szabadságról szól, és a szabadság megélhetőségéről, és ezért a liberalizmus az számomra egyáltalán nem egy negatív dolog. Az egy másik kérdés, hogy csatolmányaiban kaphat olyan jelentéstartalmat is, ami már nem szimpatikus, de maga a liberális az számomra nem tud negatív lenni. Ez egy több jelentésű szó, tehát egyrészt van a, a, ugye a három nagy politikai három nagy nyugati politikai ö, irányban irány közül az egyik, tehát a, a konzervativizmus, a szociali, szociáldemokrácia, meg a liberalizmus, mint ugye hármas politikai ö, egység. Ekközött mondhat e, e, ebben ugye maga az egyik fogalom, de vannak van olyan értelmezése, ami, ami olyan típusú szabadság fogalmakat jelez, amiket használunk arra, hogy hogy szabadon lehet vállalkozni, szabadon lehet gondolkodni. Az emberek önben... Azt kérdezek valami hülyeséget, de úgyse lesz feltűnő. Kína ezt hogy adja föl? Kína? Igen. Hát úgy, hogy börtönbe csukja azt, aki más gondol és más mond. Igen, de a gazdaságát és a, a politikai rendszerét azt hogyan tartja egyben? Hát ugye a Kínán azt kell tudni, hogy, hogy jelentős, nagyon-nagyon jelentős egyensúlytalanságok mentén minden óriási növekedési történet, ami nagyon sokáig tartott, és nagyon impresszív volt, ott mindig volt ö, olyan egyensúlytalanság, ami utána a rendszert azt hosszú időre közelálló helyzetbe hozta. hozta. Tehát a, a legrégibb ilyen típusú, hogy a, leg, leg, leg, a legnagyobb, legközelebbi ilyen típusú példa volt Japán, ugye az, aki a 60-as, 70-es évek, illetve 10 a 80-as éveknek a sikertörténete siker története volt, és ugye kiderült, hogy ott egy óriási, ott is, ott is óriási túlberuházás, és egy pénzügyens súlytalanság át az egész dolog mögött, ami, ami utána több mint 10 évre hozta állóhelyzetbe a japán gazdaságot. Ami aztán azóta sem tudott igazából elindulni már más ö, kényezők miatt. Olyan kényezők miatt, ami egyébként Kínára is ö, jellemző lesz ö, 15 év múlva valószínűleg. Ez pedig az előregedő társadalom. De egy nagyon komoly pénzügyi egyensúlytalanság volt Japánban, amit egyébként nem sikerült azóta teljesen feloldani, mert a privát szektornak, meg a az eladósozóságát, illetve a bankszektornak az óriásira nőtt méretét, ami most ugye jellemző kínára egyébként, és jellemző volt a 80-es években a Matánban, azt egy, egy ilyen végtelen nagyságúra dúzadó, és nem tudjuk, hogy hol megálló államadósságá konvertálta. Tehát ugye Japánban 90-es évek közöttén, akkor elkezdtem dolgozni, akkor 100% volt az államadósságnak a nagysága, a GDP-hez mértem, most arra 250, és nem jutottak, túl sokkal előbbre. Nem a legjobb formájú fiala jutott neked már azt a részül, mert megpróbáltam kitörni itt a karanténomból, de hogy negyed-tízre néztem az órára, elfáradtam, úgyhogy igyekszem minél egyszerűbben kérdezni. Az a munkaalapú társadalom, amire ez a magyar gazdaság épül, ez ha felülről nézi a kapitalista társadalom, akkor ami egyébként nem létezik, akkor hogyan tekint erre? egyáltalán? Ugye az van bennem, hogy e, ugye vannak különböző iskolák, illetőleg vannak e, kormányok, amelyek maguk iskolákat akarnak létrehozni, már ami a tevékenységüket illeti. A kérdés az, hogy fel lehet-e találni új úszásnemet, miközben. E, hát, hogy fel lehet -e találni, miközben maga a dolog ugye arról szól, hogy valaki fennmarad a vízen, ezen alapul az egész, mert a többi az a buvár úszás, ami a víz alatti részt illeti. Ez túl a dimensionál van. Úgy próbálja mindenki értelmezést, és így teszett fel a kérdést, mint hogyha mögött lenne valami fajta filozófia fajta értékrend. De nincsen. Mi van? Ez egy lózunk, és ez egy ilyen... De mi van? Tehát, hogy az van-e, mint amit a Woody elem mondtál a menhetem amikor azt mondja a nőjének, hogy lehetséges, hogy nagyon szépen beszél a beleszemben lévő pasas, de nézd meg, vagy figyelj arra, hogy közben a kezével a szoknyád alatt matott. Igen, nagyjából erről van szó. Tehát ez egy hatalomgyakorlási hatalom PR kampánynak a része, ez a munka És hogyha mindenki realizálná ezt, akkor miért jönne rá? Miért matat a alatt? Mit akar? A, a hatalomból számazó anyagi előnyök maximális kiasztálását. Aminek egyébként az ő szempontjából soha sincs vége? De úgy tűnik, hogy nincsen. Ugye annak a lehetőségét, hogy, ez, hogy, ez, hogy az, hogy ennek a lehetősége megmaradjon, és a, mindaz, amivel keresztbe fekhet a társadalom egy ilyen politikai akaratnak, az, az, az, azon ne fekügyhessen keresztbe. Maga az a kapitalizmus, ami egyébként közben, igyekszem egyszerűen fogalmazni, nem lesz könnyű, a tatarozás alatt zavartalanul üzemel, az egy mekkora szféra ma Magyarországon? Mert ugye úgy tűnik, mintha itt alapvetően minden fel lenne forgatva, ugyanakkor létezik a kapitalizmusnak egy olyan szférája elsősorban a multinacionális cégek révén, amely nem elsősorban reflektorfényben, mert ugye nem úgy végzik a tevékenységüket, de, de, de így léteznek. Ez egy mekkora szférája a mai Magyarországnak? Hát ugye hogy, azért ez, ez nagy. Kérdés az, hogy a működése olyan, amiatt, amiatt mi szeretnénk, és megfelelő hatékonysággal és innováci innovációval dolgozik e De a lágosítő is kapitalizmus. Tehát hogy ez. Euh, kapitalizmus egyébként az a franchise-ban működő CBA is, aki egyébként euh, úrta, úgy, vagy egyáltalán CBA is, a valikat úgy. Akkor működik. nem fejeztem ki a ez várható ja. volt most már hogy egyébként abban a háborítatlan formában, ami nem a munkaalapú társadalomhoz tartozik? Hát, egyáltalán létezik olyan, hogy háborítatlan. Hát nincs, egyrészt nincs háborítatlan, tehát ezt, ezt látjuk, hogy nincsen háborítatlan, meg ez a munkaalapú társadalom, tehát hogy, hogy most nem tudom, miről beszélünk, mert most, most akkor a, nem tudom, az ETI az nem oda tartozik, a villamosművek oda, tehát hogy ez, ez nem... Nincsen egy munkaalapú társadalom, ez egy baromság. Ha azt gondoljuk, hogy mi az, ami minket előre visz, akkor azt gondoljuk, hogy inkább a tudás, a tudás alapú. Ugye erről is volt szó, hogy, hogy, hogy azt látjuk a világban, hogy, hogy egyre kevesebb élőmunka kell ahhoz, hogy egyre az a fajta élőmunka, amire mi, mi úgy, úgy tekintünk, hogy ott, ott van a sor mellett, a gyártósor mellett, és nem tudom, mit csinál, nyomogatja gombot, vagy teszi egyik a másikra a dolgokat két kézzel hogy erre, erre nincsen szükség ahhoz, hogy minél többet termeljünk. Viszont egyre tudásintenzívebb a termelés, és azért mondják azt, aki ellentélet akar állítani a, ennek a munkalapú társadalom című maraságnak, hogy tudás alapú. csak az egész munkalapú társadalomra most úgy tekintek, mint e, ugye, ahogy Brazíliában szüntetik meg az esőerdőket, és ugye az Amazonasban egyre mélyebbre kell menni, hogy az ember meglássa azt, ahol mi egyébként annak idején Brazíliában létezett. Azt kérdezem tőled, hogy ennek az analógiáján, ami egyébként egyáltalán biztos, hogy egyszerű analogia, felülnézetben vajon milyen képet mutat ez a mai Magyarország? Tehát egyfelől ott van az RT Klub, ott van e, az Audi, ott van a Mercedes, e, másfelől pedig ott van a munka alapú társadalomra épített nem tudom micsoda. De az Audi meg a Mercedes, ezek fontos, hogy egyébként vannak, mert bizonyos szempontból minőséget hoznak a magyar munka, meg a magyarországi termelés világába, de alapvetően... E, Alapvetően, hogyha Magyarországon a magyar vállalkozások közötti versenyben kerülnének ki nemzetközi szinten is versenyképes innovatív vállalkozások, az lenne az, lenne az igazi. igazít. ugye ezt a fajta magyarországi szabad versenyt és a magyarországi innovációra való, való hajlandóságot gyilkolja le ez a... Ez a Mindent átsző. De minek az érdekében? Továbbra is hatalmi gyakorlás jogot? Igen, hatalom gyakorlás és a hatalmat biztosítoklók anyagi, anyagi bővülésének az érdekében. Beszélnek realitásérzékről és realitásérzéke elvesztéséről. Érzékeli ez a szféra azt, ahogy egyébként ebből adódóan Magyarország gazdasága felzárkózik vagy nem zárkózik fel ahhoz a fejlettebb világhoz, amihez egyébként korábban tartozott és szeretett volna. Nézd, hát A szférának az a része, amelyik a politikai kapcsolatai ö, kapcsán ö, nagyjából verseny nélkül aránytanul gazdogodik, az nyilvánvalóan azt érzi, hogy ő felzárkózik. Amelyik ebből ki van zárva, és tisztességes versenykörülmények között nem tud megmaradni abban, ami egyik saját területe, az meg úgy érzi, hogy nem marad. Az a de az egészet összeadjuk, akkor van-e valami eredmény? Hát az eredménye egy ilyen igazságtalan dolognak, hát mindig, mindig, mindig a lemaradás és a társadalomban. Amikor azt mondod, hogy igazságtalan az igazságtalansága, miben áll? Abban áll, hogy ha te ö, mindenki számára egyenlő tisztességes körülmények között szeretnél versenyezni, akkor nem. de hoznak egy törvényt, amit téged onnan kiírt. Mondjuk csak a dohány nagy beszéljünk. Ugye ez a, ez a, vagy a vital, ugye, ez a két legfrissebb, talán legegokatább. Miről szólnak ezek a történetek? Ezek a történeteket arról szól, hogy, hogy ö, politikai kapcsolatokkal rendelkező szereplők megiratják azokat a jogszabályokat, ezek egy része adó jogszabály, ami a többieket... Ö, kiírja ki a piacról. Ennek a folyamatnak elvileg sohasnincs végül? Nincs. Hiszen, amikor egyszer befejeződik, akkor úgy kezdődhet újra, hogy maga az állam, pontosabban mondva Imáron egy ilyen feudális köztársaság, aminek van egy első embere, de az már nem miniszterelnök, hanem több annál, a belső udvari harcok következtében újraosztja azt, amit egyébként már korábban is újraosztott. Na, igen, de a ugye mindig visszatérek ehhez, hogy az alapveszően a társadalom múlik. Tehát, csak a társadalom... Nagyon jól beszélsz én egyébként ma reggel, de pontosan arról beszéltem, hogy ehhez a társadalom ma sokkal nagyobb mértékben aszisztál, mint amilyen mértékben egyébként azt akarja kifejezésre juttatni, hogy nem aszisztál. Tehát én azt mondtam, hogy diszfunkcionális, dacreakció és polgármestere részéről, aki kikapcsolja a közvilágítást az M1-es, M7-es közös szakaszán, mert ez nem egy releváns lépés az én szememben, az autópálya matricza, plusz az m 0 fizetőség tételével kapcsolatban. Hát keresik, mindenki keresi. Az... Az... Először, először nem, először nem tudunk semmi. Tehát mindig azért óbégat. Tartak az emberek, miért nem, megy, miért nem megy senki az utcára, ez és ez történik, senki nincs az utcán. Őszintén mondták 2012-ben. Most el, nem zavar, hogy az emberek minden baromságért mennek az utcára hőbörögni. Most eljutottunk egy, oda, hogy most elmennek az utcára, lehet, hogy félünk, múlva nem lesz bőve semmi, de most tartalmat oda jutottunk, hogy, hogy elmennek az utcára, a nagyjából semmiért is. tart. Az, hogy egy, egy ilyen helyzetben a társadalomnak azoknak a tagjai, akik, meg, akik, meg, akik nem szeretik a fennálló ö, a hatalmi viszonyokat, és az ebből származó gazdasági társadalmi, kialakuló gazdasági társadalmi rendet, vagy, vagy ilyen rendváltozatot, azok elkezdenek mocogni, és majd meglátjuk, hogy ebből lesz-e valami, nagyon fontos, nincsen politikai alternatívája annak a rendszernek, hogy mostan, és azért nincs, mert a társadalom. Jó, de ennek ehhez ugye el kellett tenni az elmúlt 25 évnek, hiszen ezzel 1990-ben nem lehetett volna mit kezdeni. Igen. Hát azzal, ami most van. Tehát az, ami most van 1990-ben halálra ítélte volna az országot. Hát 1990-ben más volt a helyzet, 1990-ben a, a, az, az, az addig fennálló rendszer. Az... Rosszul kérdeztem, halára ítélte volna az országot? Kérdőjelet kell tennem. Halára ítélte volna ezt az országot, hogyha így kezdődött volna a kapitalizmus annak ideje? Nem, nem, nem, már most se fogja halára ítélni. Hát Észak-Korea sem ítél ítélve. Jó a szó képletes értelmében, igen. Hát nehéz meghúzni a határvonalat az élet meg az életnek kinéző, de valójában nem a között. Jó, mert ugye az, ami most van, az elvileg az elmúlt 25 év történetének a kritikája, az, hogy ezek megtörténhettek, az ezzel kapcsolatos elégedetlenséget csatornázza be a kormányzat akkor, amikor kitalálja ezt, alapvetően az elégedetlen emberek kielégítésére, hogy hátra ettől megnyugszanak. Nem azért találja ki, hanem azért találja ki, mert megteheti, és ugye ebből származnak a maximális erények, de én azt gondolom, hogy ez nem az elmúlt 25 évnek a kritikája, nem az elmúlt 25 évnek, illetve a rendszerváltásnak a következménye. Hogyan viszonyul mondjuk -e ez egy Tesco? Nem tudom, meg kell őket kérdezni. Hát nem nagyon szoktak erre a kérdést a jelen pillanatban válaszolni. Az a kérdés, hogy te mit gondolsz, a Tesco ezen körülmények között megmarad-e? Nem tudom, hogy a Tesconak nak megvan a saját maga baja. Ugye az anyagállalat, most annyira nem megy jól összességében, Úgyhogy nem tudom, milyen döntést hoz Magyarországgal kapcsolatban, és nem tudom, hogy ezt döntést ezt... E, e, e, e. Minek a függvényében maradnak itt kereskedelmi bankok, és minek a függvényében hagyják magukat eladni? Annak, hogy az anyavállat stratégia törtégiában ebben a kapcsolatban. És hogyha Budapest Bankra gondolsz ebben a ott ugye azt lehetett látni már az elmúlt években, a nagyból a válság után, hogy a pénzügyi üzletárgat az anyavállalat, amelyik ugye alapvetően hát egy termelő cég, a General tehát egy nem pénzügyi vállalat, szeretné leépíteni. És ez a leépítésnek a része volt az, hogy ezt eladták, szerintem nem kevés pénzért a Magyar Államnak. Valaki feltett egy kortkrét kérdést, azt írja, hogy kérem kérdezze meg Duronáli Péter, hogy mit jelent a költségvetés szempontjából az, hogy a forint árfolyama december 31-én hirtelen rövid időre úgymond jobb állapotba került. A költségvetés szempontjából semmi, nem jelent... Az államadosság szempontjából mindig jobb az erős árfolyam, mert a devizában kibocsátott államadosság forint értéke. Az... Jó, de ez december 31-én, akkor milyen ö, forintot eredményezett az euróhoz képest, mondjuk, ha lehet tudni? Yeah, én konkrétan meg nem mondom, de ahhoz képest, hogy még ősszel mit gondoltunk, hogy milyen forint árfolyamra lesz szükség az államadosság annál gyengébb volt az árfolyam, tehát ö, más, más technikákkal meg ki lehetett hozni a a államodosság szélt nem volt olyan mértékűs forint manipuláció az idejében, mint volt két, igen, ezt én is tapasztaltam de, hogy egyáltalán nem volt elköszönök tőled, és elnézést kérek teljesen elfáradtam 9 órára a mai nap folyamán, úgyhogy ha netán még az átlagosnál is több hülyeséget kérdeztem, akkor ez ennek tudható az a helyzet, hogy én is itthon vagyok mert én is húztam 10 napon keresztül egy ilyen akármit, és tehát elmentem házi orvoshoz, aki azt tudta, hogy nem ennyi dolgozni, nem feküdjen ki. Nekem nincs házi orvosom, ső. Én azt a Cetlitának idén nem adtam oda senkinek sőt úgyhogy hát mindig valami protekcióval oldom ezt meg. Én, te csókos vagy neked, szóval... Hogy... Nem, ez nem, nem, nem, nem, nem egy ilyen bizalmat, nem, nem, csókos, igen, így is lehet Orvos gyerek vagy. Én, de, a, de az apám korosztály, ez meghalt közben. Hát megmondom, azóta számálkoztam, mindegy, ezt ténykéződ. Igen, csak ezért mondom. Szia, Péter! Na, tessék! Csókos vagyok! Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János